«Нам же швайка за вас голови повідриває!» «Де ножі?» – повторив Грицик. «Ось!» – сторопіло відказав Мацик і ляснув по мішку, що лежав перед ним. «Гей, що ви робите?» Проте було вже пізно. Грицик підхопив мішок, і вони Саньком, мов два вужики, заструміли до вартового. «Ну, тепер пропали!» У Увічий прошепотів Мацик. Він не вірив, що хлопцям вдасться прослизнути повз вартового, як не вірив і в те, що Швайка пробачить йому загибель хлопців. Але як тепер бути, він не знав. Лишалося тільки взяти на приціл вартового і чекати, що ж буде далі. До вартового було сотню кроків. Вже на півдорозі, Грицик зрозумів, що Мацик має рацію, повз нього і миша не проскочить. Грицик зупинився, зачекав, доки до нього підповзе Санько і попрохав. «Санько, заворожи його! Зроби так, щоб він заснув чи що!» «Спробую», – пообіцяв Санько. А Мацик з товаришами не зводили погляду з вартового. Що, як і перед цим, насторожено водив головою на всі боки. Зненацька той заумер, начебто щось запідозрив. Мацик звів лука і натяг стрілу. Як тільки він зрушить з місця, стріляйте, звелів товаришам. Проте вартовий рухатися не поспішав. Як і раніше він боком сидів на коні, і схиляв голову набік, так начебто прислухався до того, що діється в траві. Це тривало, здається, цілу вічність. Нарешті вартовий стріпнув головою і випростався. І в ту ж мить Мацик почув шурхіт, то поверталися Грицик із синьком. Все гаразд, шепнув Грицик Мацикові. Я передав ножі крайньому дядькові. Мацик Пальцем поманив хлопців у глиб балки, міцно притисів до себе й розчулено прошепотів ну, хлопчики, вік Бога за вас молитиму. І тут же відважив їм по доброму потиличнику. За що? зойкнули Сенько з Грициком. Самі знаєте, трохи серце не розірвалося. Ну хіба ж так можна? А якби з вами щось трапилося? Що б я казав швайці? У козацькому таборі тим часом панувало пожвавлення. І було від чого? До байраку з невидимого татарській сторожі боку підходили перші табуни. То тут, то там чулося «Кось-кось, кось-кось, на хлібця!» То піші козаки приманювали коней. А по той бік пагорба Татарський табір почав стихати. Лише відбивалися на легких хмарках заграви від численних ординських вогнищ та маячили на пагорбах кінні постаті. Та оскільки в степу вже десятки років ніхто не тривожив ординців, то сторожа більше куняла на своїх конях, аніж стежила за степом. Тож швайці з десятком сміливців вдалося. Без особливих труднощів, безшумно зняти їх із сідел. Біля вогнищі на що на одному з пагорбів чатують вже не їхні товаріши. Лише дід Кіпчик та Вервезуб, які знали, що має статися, встигли помітити, як одного з татарських вартових наче лизень злизав. Та не встигли вони й оком змигнути, як в сідлі, замість нього з'явилася інша постать. Вона змахнула рукою. Пора. сказав Вервезуб. З балки до пагорба скрадалися без звуку, а коли сотні вилаштувалися в лінію, Вервезуб гукнув Перед, бий ординців. Саїд Мурза не міг заснути. В голову лізло різне. То згадувалося, як за старого хана Хаджигірея він, Саїд Мурза, водив дружбу з гордим Переяславом, а в Черкасах та Каневі приймали його як брата. То перед очима поставали події п'ятилітньої давнини, коли новий хан Менглігірей піддався турецькому султанові і з намови Москви оголосив війну своїм колишнім київським та переяславським друзям. Згадалися перші набіги на них і перший ясир, коли на одного нукера припадало двоє, а то й троє полонених. На очах багатіла орда від продажу невільників. І Саїд Мурза теж не пас задніх. А як же? Він найближчий сусіда Переяславці і може з будь-якої миті зібрати свій улус для набігу. Не те, що інші. Доки домовляться в Криму, доки вийдуть за перекоп, той черепаха встигне заховатися не лише ті невірні. І все ж, із кожним нападом невільників ставало менше. Схоже, оготуються потроху сусіди. І хоча, Слава Аллаху, від коша поки що майже не дають. Усе ж захопити їх зненацька стає дедалі важче. Напевно, мають своїх вивідників в орді. А цей похід виявився чи не найневдалішим. Всього п'ятсот невільників на десять тисяч ординців. Це ж сльози, а не ясир. Прямо хоч бери і знову повертай до сули. Сеїд Мурза збуджено сів на кошмі. А чом би і ні? Невірні Либунь думають, що Орда пішла геть і повернулися до своїх осель. Вивідники їхні теж, мабуть, відсипаються, бо не було ще такого, аби Орда повернулася через два дні після нападу. Що ж, не було, то буде. Саїд Мурза вийшов із шатра. Поплескав по крупу коня, якого про всяк випадок завжди тримав при собі. Звелів вартовому, що приводом випірнув з темряви. Негайно клич тисяцьких. А тож, думка непогана. Та й коні вже відпочили. І у воїнів руки ще сверблять до здобичі. Тож зараз він... Саїд Мурза віддасть наказ тисяцьким і тихо, як оцей привид вартовий, орда рушить назад. Переднюють десь у безлюдному Присульському лісі, а на ранок, як грім, зваляться на голови невірних. І грім гримнув. Від тупоту сотень копит задвихтіла земля. Нічну тишу розпанахав оглушливий крик тисячі горлянок.